Куркульському ешелону І привезли нас у Вологду Всіх одразу повезли в ліси На лісоповал А сімейних, у кого малі діти Закинули до церкви А там чотириярусні нари І холод, хоч турів ганяй Кирила також у день посилали на лісоповал Але він повертався ввечері І розказував, що там сніги мертві Саванні, вище людського зросту Засланці живуть у наметах, прикиданих снігом, і дерева дуже часто калічать людей, а мертвих загрібають і сніг. В церкві також щодня помирали люди, по 40-50 дітей щоранку відносили до каплички, вони там лежали рядами. Померло й найменше Кирилове та Маріїне Катеринка, в неї довго йшла з рота піна, а тоді вона посиніла вся. Кирило з Марією не захотіли кидати її в каплиці, а загорнувши в мішковину, відвезли на трамваї на кладовище і закопали там. Я повопухали ноги в Марії, я обморозив на лісоповалі пальці на ногах та руках Кирило. Холодна біломорська смерть дихала йому обличчя. Відтак у сусідній загородці зазбирався в дорогу назад додому дядько з Полтавщини, кривенький, як і Кирило, охрім. Кирило випитував у нього, яким побитом той доїде додому. Охрім не казав, розкрив свою таємницю аж у день від'їзду. Йому привіз села довідку племінних, що він не куркуля середняк. І Кирило важко задумався і поділився тими думками з Марією. Лопшині самовари, ложки і гроші я закопав у березі. Що як написати братові, нехай відкопає і дасть кому треба за таку ж справку. Шкатулу я сховав в іншому місці. Марія висловила сумнів. Листа може прочитати начальство, і скарб заберуть. Я так напишу, що крім терешка не здогадається ніхто. Я його закопав під дубом Неленим. Там кілька дубів, а нелень один. Там ми ставили нашу косарську кашоварню. За три метри від неї в напрямку Лисове. Він написав, хоч надії на те не покладав. Але через два місяці несподівано приїхав Терешко І привіз справку на Кирила та Марію, що вони бідняки Потій довідці їх і випустили І приїхали вони на власне безголів'я на батьківщину, в своє село Хата стояла, і ніхто в ній не жив Кирило відкопав шкатулу, що він у ній взяв Та обміняв у місті на гроші, хто знає, Але купив корову і підсвинка трохи одежі Те, звичайно, впало в око і Терешко також допитувався. І Кирило не втримався, похвалився під чарку, що в нього ще дещо є. Там така печатка, яких тепер немає. Гетьманська. У ній великий камінь, аж світиться, мабуть, брульянт. Вона в малій шкатулі. На шкатулі випалено вогнем. Остерігайтеся підлих, не наближайся до них. Не довіряй брату, не покладайся на друга. І нехай не буде в тебе довіреного, бо це безнадійно. То, значить, я то була печатка, мовила Марійка, може і не гетьманська, а може і гетьманська, хіба мало їх було маловідомих і зовсім невідомих гетьманів. Всілякі суховенки, опари, дрозденки, вони в наших краях ходили. А тільки не дотримався Кирило поради, яку прочитав на кристці шкатули – не довіряй брату, не покладайся на друга. Хто, значить, арешко розказав кому, чи й сам когось підмовив, але якось Кирило ввечері помітив у саду постать, яка підкрадалася до хати. Відтоді він не ночував у хаті, а за в засторонку в хліві. А вони місячної ночі зайшли з саду, по дереву залізли на дах, на горище і в хату. Почали мене допитувати, хотіли зґвалтувати, я закричала, і Кирило почув. Бандит мене до комена притискав, як рутонулася, Кирило в ту мить вистрілив. І однією кулею обірвав життя і моє, і того бандита. Олег ходив з кутка в куток кімнати. В його голові щось важко ворочалося, оберталося, ставало гострим пругом, тривожило. Тепер він по-іншому дивився на Марійку і на своє село, і навіть на світ. «Ти мене не виключай!» – долинув до нього голос Марійки. І в першу мить він не зрозумів, що вона просить – я подумаю і посплю. А хіба ти не спиш? Там немає сну, там морок, а тут є. І вдень не вимикай. Після тривалої паузи, коли Олег вже підвівся з крісла, щоб вийти на кухню Марійка, притишивши голос, неначе її.